Як почула злякані зойки. Перечуваючи біду, вона спрямувала погляд у той бік, куди дівчата вимахували руками. Зовсім близько від зловісного виру боровся з течією першокурсник Вітько. Догрався, дохизувався перед дівчатами, щеня чортове. З люттю подумала Софія, скидаючи легенький літній халатик, готова кинутися в басейн. Андрію, хлопці, допоможіть. Почувши крик, севастопольці одразу зрозуміли, в чому справа. Скидаючи сорочки і вистрибуючи на ходу із джинсів, вони пірнули у підступну воду. Сергій, як личить бувалому морякові, який ще й виріс на Чорноморському узбережжі, чудово плавав. Та навіть він не ризикнув змагатися з виром, знав, що не випливе. Максим узяв команду на себе. «Хлопці, хапайтеся за борт басейну, тримайтеся за руки». Вони утворили живий ланцюг, міцно тримаючи один одного. Ланцюг подовжили Андрій, Вовочка, ще двоє місцевих. Відько борсався, вже захлинаючись, але він був ближче до іншого борту басейну. Між ним і рятівниками всмоктувала воду і все, що в ній – підступна труба, обминути яку було понад людські сили. «Гей ти, Відько!» – гукав Максим, тримаючись на поверхні і раз у раз спльовуючи воду. «Не борсайся, не бійся, ляж на воду, вир принесе тебе на наш бік, а Сергій упіймає. Не витрачай марно сили, ливи, не бійся». Чи почув його Відько, чи зрозумів, ніхто не знав. Може, він просто втратив сили і облишив боротьбу. Вир поніс його по колу. Коли Вітько опинився на іншому боці басейну, Сергій, зробивши відчайдушне зусилля, вхопив його і втримав над водою, бо знесилене і перелякане хлоп'я вже почало захлинатися. Та в цю мить він відпустив Максиму руку, Вир підхопив обох. Софія не чула звуків, наче у німому кіно. Повільно, плавно кружляли навколо зловісного центру басейну два тіла. Засмагли Сергієве і біле, аж синє Відькове. І ще одне коло, і підступний вир затягне їх на дно. Наче у німому кіно метушилися біля борту хлопці, один за одним стрибаючи у воду і подовжуючи живий ланцюг. Вона бачила, що Сергій тримає хлопця над водою. Бачила, що Максим готовий спіймати їх обох, а Євген страхує на випадок невдачі. Бачила чомусь маму дурненького, хвалькуватого вітька, що ридає над мертвим сином. Бачила маму Сергія. Вона нічого вже не бачила. Спочатку повернувся слух. Софія Андріївна, все в порядку, ось він. Розплющила очі. Перед нею Андрій тримав за вухо вітька. Блідий від холоду, чи з переляку він тремтів і зовсім не радий був, що його врятували. Більше як басейну, боявся він зараз розлюченої Софії Андріївни. Софія не знайшла в собі сили щось сказати, її рука сама піднялася і ляснула хлопчиська по по тому місцю, обтягнутому мокрими плавками, яким він думав перед тим, як почав хизуватися перед дівчатами. Раз, вдруге, втретє, відчуваючи задоволення і виливаючи лють, яка темною хвилею залила мозок,